Lletraferides Patits retalls de literatura a Ràdio Pinsània. Brigadistes, primera Les brigades internacionals van ser unes milícies antifeixistes formades per gent voluntària d'arreu del món que l'any 1936 van venir a lluitar a favor de la República. Van participar a les batalles més cruentes de la guerra com a unitats de xoc fins que, el 23 de setembre de 1938, després d'haver patit enormes baixes, es van haver de retirar del conflicte a causa de la pressió de la comunitat internacional. Les primeres unitats que van entrar en combat estaven formades per atletes que es trobaven a Barcelona per participar a l'Olimpíada Popular, un esaveniment esportiu alternatiu als Jocs de Berlín del 36, organitzat per Hitler. Finalment, l'Olimpíada Popular no es va dur a terme arran de l'inici de la Guerra Civil espanyola, però molts atletes van decidir quedar-se a lluitar per la justícia i la llibertat. La infermera de Harlem, en la vida que petit havia somiat, era professora d'educació física. Però això només va ser un somni, perquè als Estats Units, per motius d'higiene, els negres tenien prohibit banyar-se a les piscines universitàries i estudiar aquella carrera. Es va graduar com a infermera a l'Hospital de Harlem i el 1935 va voler viatjar a Etiòpia per atendre la població civil que era matrallada pels avions de Mussolini. Tampoc no va poder. La Creu Roja de Nova York va refusar els seus serveis perquè, li van dir, el color de la seva pell la inhabilitava per servir en nom de la institució, encara que fos a l'Àfrica. No sabem què hi havia darrere una porta que s'ha tancat ni què ens espera darrere una porta que s'obre. Quan es va embarcar a l'SS París, al moll de Nova York, Salari Akea no s'imaginava que la península ibèrica l'esperava una cosa molt semblant a l'utopia durant 14 mesos de la seva vida, els 14 mesos que seria la Guerra Civil, ningú miraria de quin color tenia la pell abans de decidir si era una bona persona o una infermera. El 3 d'abril de 1937 la van rebre les cases blanques de Portbou i el blau del Mediterrani. El poble s'havia muntat a l'estació per donar la benvinguda a l'equip de metges i infermeres que arribava dels Estats Units. Un nen menut es va escapolir del grup i va córrer cap a ella. Potser tenia 10 anys. Li va agafar la mà i li va parlar en una llengua que ella no entenia. Li van traduir les paraules. Havia perdut els pares i un germà en l'últim bombardeig i li demanava que es quedés, que no anés més lluny. Així, quan els avions tornessin, els podria curar. Sabia que no era possible. El seu destí era el front on els homes morien a milers. Es va enfilar el tren, impacient per arribar-hi. Però de camí cap al sud, mentre els pobles de la costa corrien per la finestra davant del mar, encara sentia, les sentiria tota la vida, les paraules d'aquells cinc dits dins la seva mà. i fins aquí, lletres ferides. Petits retallats de literatura a Ràdio Pinsania. Des de joves vinguts per a un motiu ben clar Tant de l'imperi del terror i la por. Un espulna de llum per vèncer la foscor. Un espulna de llum per la foscor. Bales i foc de fènom. Aturaània i humiliació. Home dir dones have res quanta oríigen di diferents. De fer força sota la base del no de l'any 38. Brigadistes internacionals i una espurna de llum per vèncer la foscor. I una espurna de llum per vèncer la foscor. El 36, el novembre de l'any 38. De Tarol, amb el xitejarà, amb el tron d'arabó. la pell doncs mm -hmm. s'aprenent per una futura món amb bona voluntat, ples i galers ja toé també Jo que el egipcis i elcarians, la cara a les Yankeequis amblegre cubans a la moneda'Ecandinàvia 2 màtiques de la brigada de Lincoln a' la Selman Dos ben portes total no passaran Dos ben portes total no passaran una es torna de llum per vèncer la fucó Una torna delum